Če mi dovolite, bi najbolj to štegoste z nami so dr. Damian Mummel, izredni profesor na ekonomski poslovni fakulteti v Mariboru. Ukvarjate se pač z temami, kot so poslovno komuniciranje, marketiško komuniciranje, obrošovanje, odnose iz javnosti medije, izkvalnje marketinga, spravi teme, ki so danes nekaj aktualne. Potem dr. Boris Noj, redni profesor na ekonomski poslovni fakulteti iz Maribora, Protoko tako marketinga, teorija marketinga, management izdelkov sem prav prepisal. Ja. Potem je z nami študentka sociologije in slovenščine. in slovenščine Maša Šipek. Potem naslednje je dr. Igor Kranberg, docent na oddelko za sociologijo na filozofski fakulteti v Mariboru. Ukvarja se z literarno zgodovino, sociologijo kulture, meteorologijo družboslovnega raziskovanja. Še kaj mogoče? To Potem uh, Nataša Rodina, uh, podiplomska študentka na Oddelku za filozofijo na filozofski fakultetu v Mariboru, uh, diplomirala na temo potrošnjštvo poskus moralne kritike uh, in pa kot zadnji gost uh, dr. Vlada Bedlin. Brez nazivot. nisem doktor. Uh, sem uh, Direktor europarka. Uh, in pa, če se namotim, tudi varovanje z druge gimnazije pred... Spesije. Da, da dolgine časi. Da. <gum> kar tega. Uh, torej, še enkrat hvala, prosim bi za en krajkaj aplauz, bomo rekel, se bišim, da druga. Da druga in, da, da... Druga in nažalost ne morem v zahvalo ponuditi. Uh, zdaj pa bi moče kar začeli, pa mogoče čist na kratko vaši tisti v tem, kar smo pravkar videli. Moče, če bi začel kar tukaj na začetku. Ja. <kujen> Meni je bilo zelo zamemljivo. Zdaj, na koncu, če bi poskušal občutke, opisati so mešanje občutki. Uh, po eni strani seveda je... Film ima mnogo vlasti. Ta, ki se je meni najbolj dotaknila je seveda uh, ta osebna, izkušnja ljudi, ki so jih potegnili za nos. Zagotovo, če smo pogledali to, kar se je dogajalo, in uh, ljudi, sloj ljudi, ki so prihajali tam, zagotovo en posebni sloj, ki je prišel tja, Za določen namenom. To je ena plast. Druga plast je vse strokovna, strokovna plat, in sicer pogledam tega, koliko je ena taka kampanja stane in koliko ljudi je kampanja privabila. Če bi zelo strokovno gledali, bi rekel, da je to na velika katastrofa. Ker je porabiš toliko denarja za 2000 ljudi, ki jih pretegneš, če bi se preračunali, koliko je to na osebo, je zagotovo nekaj, kar ne zdrži ene, resne, ene resnega pristopa. Ne. No, torej. češ, v Češkim bistvu je največ kritik, ko žel, ravno ta, seveda tudi v Sloveniji, verjetno bi to bil en največjih uh, argumentov proti tebov, se pravi pretrošnja tega binarja, ki je bil uh, dan za ta projekt. Uh, uh -huh. Možete se kratko uh -huh. povedati? No, če meni se dal iz točnico, meni je bilo pa to zanimivo, da pa pravzaprav prav, ne. <laughs> Pri vsej tej zadevi smo na koncu, na katero ga ste upozorili, videli, kdo je prav sponzoriral ne, to podgavščino, sponzoriral je spet denar. In sponzorirali so tisti, ne, ki bi naj bili tudi tudi neke vrste zatožni klopi. Sicer pa bil meni všeč tak tole, ne, da so postavili zrcalo, ne, zrcalo temu materialističnemu tipu kupca uporabnika, ne, ki pa ni značilen samo za Češko, to je jasno, vse tudi v Londonu, ko Herodz ponuja spomledansko prodajo, tak naprej se en segment in tako naprej vajnih, ne, ljudi vajnih, to za delnih, a, a, ponudb in tako dalje. <clears throat> Takda da, moramo si tu nalit čistega vina, da smo ljudje tudi homo economicus, ta racionalci, Vsaj tu v zahodnjskem hemisferi. meni se pa tudi zdi, da bi jaz tu bi za izpostavo eno zgodbo. in uh, sicer je napisal pred leti avtor Steiner, uh, in sicer v enem sestavku Pridjadisis against marketing, ker kjer je zanimivo opisoval skratka um, predsotke, torej zoper marketing in je opisal razprav zgodbo o profitu. Upam, nisem predolg. Tole bi samo rad končal ja. In sicer je opisal zadevo takole. Predstavljamo si eno pleme, ki živi tu pod Pohorjem pred tisočimi in 1000 leti in teh ljudi je In eden je posebnež v tem plemenu neki ki počinja čudne stvari za ostali pripadniki, ki pače eni ribe lovijo, drugi se ukvarjajo z polščinami in tako dalje. No, in tist človek, uh, skratka, nekaj išče. In zdaj ti ljudje so med drugim potrebovali vsak približno dve uri tja pa nazaj, torej, kot so šli gor na pohorje, luka pa nazaj, za vsakodnevno količino vode. Uh, no, in ta človek je bil en prvih balj Ne, ta nori, tona, kakorkoli ga že imenujemo zdaj lahko, ne, je odkril vir vode. Skopal jamo, eh, pridobil vodo, pa pa rekel takole, gledajte, eh, moji so plemenci. rekel, jaz vam ponudim vodo, vsakemu dovolj vode, za vs dan, če mi vi date vaših pridelkov za 10 minut, manj kot 2 uri, kar ste rabili zdaj, da ste prišli do vode, do tistega vira, pa nazaj. Kar pomeni, da je hotel z tem povedati, da je tale profitiral, pa ovih 99. In tu se žal začne zgodba modernega človeka. Jaz Mislim, da so nam nastavili špeg v ja. tem filmu. Tako je, bilo, da smo se tudi odločili, da je prikazali film v stopu te teme. Je moče ravno to, da podobno situacije češka, dansko, časa, stokala, da je zelo v podobnem času vstopala v praktično vse te, institucije podobno kot Slovenija, tudi v kapitalizem, nekako smo še prišli, za nakem časem pri tembo. Možda je na, na češkem zakonček hitrejši ta tempo, prilegajanja zakonnih kulturi, pa mogoče tudi bolj masov. Ampak danes smo v podobni situacij tudi v Sloveniji. Mogoče, da smo imeli nekako ekonomski pogled na to, moče še a, tvoj. A, Ja v bistvu so tako zdaj povedali, da meni se zdi, da kljub temu, da se to dogaja na Češkem, v bistvu bi res lahko potem gleda v sporednicu, ne samo Slovenijo, ampak celim svetom, ne. ker zdaj pri nas, pri v moji bližini recimo je v razmaku, ne vem, desetih kilometrov, dejansko deset takih malo večjih trgavskih centrov, ampak še vedno je, kamorkoli greš, soboto, nedeljo, vedno tam gneča. Kljub temu, da ne vem, je 10 minut stran pekerska gorca, da so tam travniki, da bi se lahko zuna igrali, kljub temu so ne vem, vsi pač v teh hipermarketih in komaj čakajo, da bodo danesko dobili nekaj bolj poceni. Ne. Pa ne vem, sicer mogoče res, da smo se nasmejali izraven tega, ko so potencijni ljudi na koncu, da na njihove odzive, ne. ampak ne vem, smo verjetno kar podobni temu. Ne. Ne vem, jaz za dobenega takšnega odnosa, ker premalo hodim po te trgovine, tako da... bo uh, pač um, še potem da da kako si in se še vaš, vaš bo bo se moče to dobro zelo, uh, kar... S, z takimi zadevami, bom rekel, kampanijami in teh stvarjami skoraj da vsako dnevno srečujem med ostalimi, med ostalimi upravili, ki jih imam. Zato je mogoče bilo tudi zanimivo, ali pa če tako lahko rečem, šolski primer praktično, če gledam pa te praktični, praktični plati, nastopa nekako ali pa otvoritve, ali kako pogledamo. To je ena stran, Druga pa se dejansko z mojim in srečujem, da je praktično nekako na hodomušen ali pa resničnostni način prikazano... Na... Začutku je reality shock. Tako, dejansko. Ne? Se pravi, je, je to prikaz tega uh, značilnosti, bi rekel generalno uh, časa. Jaz bi rekel časa, ne samo družbe kot tako, ampak časa, v katerem živimo. Uh, kot sami ugotavljate, mogoče samo za informacijo, uh, imam kolege, tudi v češki pa uh, mačarski, uh, in Dokaj dobro poznam situacijo tudi na trgu. Moje osebno mnenje je, da mogoče ravno na teh tržiščih, predvsem bivše vzhodne Evrope, ta odprtost in ta lakota, da tak rečem, nekoliko večja. Ravno zaradi te zaprtosti držav, zaradi sistema, v bivšega, kot pa recimo ena Slovenija ali pa nekdanja je da ne govorim o razvitem zahodu. Zaradi tega se mi zdi, da, da So ravno ti uh, uh, taki vplivi mogoče še toliko bolj izraziti. Najdemo jih pa dejansko vsak, kot je profesor Snowj tudi rekel, uh, ne samo Herac, uh, konkretno imam kar nekaj, bi rekel, uh, uh, misli oziroma se spomnim na, na nekaj zadev, ki, ki so praktično po cele Evropi, se pravi tudi najrazvitejše, če hočete, po Nemči, Avstriji, na samo kako so tudi lahko vsakdanja praksa. Ne. V bistvu, te vrste pred trgovinami se postale nekakšna, kako rekoč, skoraj mantra. Če se spomnimo, recimo, samo primerov, recimo iz Zide, Levi, Station ali v Ameriki, ne? se postavijo in kak, pet čez dni čakajo pred trgovino z unijo, da se oporijo in čakajo na to, da pridejo prvi do tega izdelka. Se pravi, da ni to bom rekel, neka lako, da samo potem lahko znaš nekaj česa. Bo zdaj nisem možnost, ampak dejansko izdelki v človeku, mislim, v Dejansko je tak tako um, uh, tako uh, vplivi, oziroma sami izdelki se postale tiste za katere jih je čakalo, ne. Um, pa ne mogoče to, če samo dopolnim, neka to je bilo recimo, tudi izpostavljeno uh, cenovni vidik, ne. Pravi, kar, uh, ti so dejansko precej pomiščevali se pravi ispod tega nivoja, ki je na trgu bil poznan. Če je konkretni primer, ko sem pa rekel, da, da, da imam da mam predčasno sem gledal pač še en dokumentarec. Uh, Nemčija sem omenil. Čiste in ostano zadeva se pravi v ki je bistveno, rečma v, v tem razvoju dalj časa, že v, v trežnem sistemu, kjer praktično Dobrin ne premanjkuje in uh, se ravno spolni pač reportaže reportaži z ene trgovine za elektroniko, kjer so oglaševali, ne vem, za, za 10 evrov uh, in seveda omejeno in ljudje so predsam otvoriti oziroma tudi obvtorite trgovine na valni noter dobesednost trgali iz rok a, a, in ko so jih spraševali, zakaj je, kako kako to da so prišli po te zadeve so počo rekli ja sej malo že vsega, ampak cena je ugodna ne Mislim, s tem povemo sej ravno to kakr segli spol je se tudi cel pimel ko recimo vpraševalec pač neko posebnost vede recimo bla en primer da si dobil izdelek, če so prišel bolj v trgovino, ne, pa so v Dransko stale vrste golih leti pred trgovinam in tako e, gremo v Dransko k sami temi, da je nekako za ogrevanje, e, tema naša je potrošništvo in mladi, e, kako na dva dela postavil, se pravi potrošništvo, premore mladih, mladi. gremo najprej na potrošništvo, bo nekako ko imam za Bransko zdaj tukaj kar širok strokovn Kakšen, kaj je po vašem spravi, kaj je potrošništvo in kaj je potrošnjiv? Ne lahko moram reči vaše perspektive spravi, čez ekonomske perspektive, nekratko razgledam, da je znam, malo srednje. Ja, tako kot jaz gledam na potrošništvo, je to en določen način odnašanja. En, en izraz, ki, s, ki so ga verjetno prevedli iz, iz učbenikov, uh, iz ZDA, kot potrošniki, ljudi, ki pač kupujejo. Verjetno zaradi ker so se tam najprej pojavili vzroci, ponašanji, ki jih lahko rečemo potrošniško ponašanje. Mi smo vendarle poskusili tu malo drugače gledati na naše fakultete, zato imamo predmet gledanja poradnikov. Ravno da poskušamo povdariti to razliko, da ljudje pa vendarle nismo vsi potrošniki. Kajti, ne kupujemo vsi izdelke zradi tega, da bi jih potrošili in čimprej potrošili, zavrgli in potem torej slepo kupovali naprej, ampak da mnogi med nami so pa tudi takšni, ki se odgovorno obnašajo, takrat, ko kupujejo in ko uporabljajo izdelke. In s tem smo nekako poskušali povejati, da pokrivamo tudi vse tudi tiste del populacije. Torej, potrošniško obnašanje je po mojem tisto obnašanje, kjer ljudje zavrže izdelek, pravzaprav takrat, ko jim postane nezanimiv ne pa takrat, ko postane nefunkcionalen, takrat, ko neha torej, služiti svojemu namenu. Torej ga ne kupuje pravzaprav z tega vidika, če mora je v osnovi namenjen, ampak zato, da zadovoljuje neke druge potrebe, v osnovi tiste potrebe, ki jim sam izdelek ni namenjen. Torej gre za eno, eno čudno, čudno situacijo. In ravno zaredi tega, ker pravzaprav kupijo izdelek zato, ker pričakuje nekaj, kar jim ta izdelek ne more dati in postane hitro nezanimiv, ga zavržejo in v tem svojim slipilo kupujejo naprej. Brez, da bi se v resnici zavedali, kaj manka. In to je en tak vzorec, ki mu lahko rečeno obnašanje potrošnika, ne pa enega odgovornega kupca, ki hkrati je z izdelkom tudi razmišljal, kaj vse se je se zgoditi, da je sploh ta izdelek prišel na polica in da vendar le do njega se ne more tako neodgovorno obnašati. To je, to je moj pogled paš, kosila se veslej politike, vam reku, zlora izdelala tale koncept potrošnika oziroma kdo je potrošnik in se nisi samo osmerila, na to ekonomsko definicijo, ampak se je resila zdelala tudi na, bom reku, fizično, skaj, na področju fizike, na področje teorije, to je resno interesen. Ja no jaz kot izhodišče za svoj diplomska nalogo Kot kritiko potrošništva sem seveda morala definirati potrošništvo, kar se je izkazalo za v bistvu zelo zahtevno zadevo. V vseh leksikonih je bila definicija preširoka, torej potrošnik je nekdo, ki za svojih potreb, porabi dobrine oziroma storitve. Pod tej definicije smo potrošniki prav vsi, če obravnavamo, da je zrak neka dobrina, jo rabimo za obstoj, in uh, se mi je definicija zdela absolutno preširoka in neuporabna. Potem sem še uh, oklevala med nekaterimi ekonomskimi, uh, biološkimi, ampak vse so bile uh, nekako preveč usmerjene v eno smer, zato sem si oblikovala eno delovno definicijo potrošništva, uh, ki sem jo prav tako oblikovala kot nek življenski stil, ki pač spodbuja prekomerno in uh, nenujno trošenje, to pomeni trošenje nad nekim uh, relativnim eksistenčnim a, minimumom. Iz tega sem potem izhajala in pač, kritiko usmerjala na a, različne ravni. pa gospod terka če dovolite, kakšna pa je neko ta sociološka perspektiva potrošništva? Ja sem težko pameten, ker nisi sociolog po izobrazbi, ko si sam povedal, može splati, ampak ko sem zdaj poslušal kolegi, so, sem se seveda sprašoval, ali so potem ti kupci, ki so tukaj kot socialno ogrožena skupnost in Mislim, da je to v Evropi trenutno večji problem, kajti je družbe, kjer je ena tretjina ljudi izpadla, se bojem, prihajamo v družbo, kjer je dve tretjini ljudi izpadla iz sistema in so odvisni od različnih dajatev, podpor in podobnega. Z grozo sem poslušal lani oktobra v Avstriji, v kakšnem se je razvila Caritas in kako so ljudi odvisni od podpor, ki je dobijo preko Caritas da so takšni ljudje, ki iščejo po ceni blago, res potrošnji, ki v tem smislu, ne, da iščejo stvari on kraj nekega minimuma, ne. kar mislim, da je tukaj treba razlikovati. Eno je to iskanje, preživetja, drugo je pa res luksuzno trošenje. In recimo, se zgodi potem to, pač v teh krajih je tenutno sicer Lidl bolj v reklamah, ampak Hofer je postal predmet socioloških razinskov, oziroma Aldi, original v tiste hipu, ko so začeli manj zahajati bogati, ki pač hočejo živeti skromno. Nekaj bi bili prisiljeni živeti skromno, ampak hočejo živeti skromno. Ne? To je čisto druga vrsta ljudi, ki zahajajo v Aldi ali pa ljudje v mostah v Ljubljani, ki hodijo iz socialne voroženosti v Aldi. Ne? Tako da sem, mislim, da tvoja definicija stojim pa za te tolči kaj je življenjski minimum, Kdaj je potrošnja eh, prevelika. Tako, to je to eh, tako kot je ogromno filozofskih problemov, ne vem, kdaj zarodek postane oseba, kdaj eh, pos takole, kdaj dobimo kupček iz izrnci oziroma. Ja. Takdanje. Se že dotakni gremo v te smeri, da poskušamo govoriti o so tiste, bom rekel, naj bo sporne komponente potrošništva. Če bi mogoče poslušali in tako povsem eh, pamet bomo, nekaj povezati, podariti. Eh, pa tudi nena zadnja se pravi, če kar izpeljem, mogoče poslušali naprej, če obstaja mogoče kakšna alternativa, tako še naj problematičen eh, koncept upravljanja, eh, mogoče z področja ekonomije, ki bi znali povedati, je možno nekaj, temo sistemu potrošnje, ki je mehanizem, ki danes poganja naš vsak dan, eh, postaviti se na neko alternativo, glekom kot jaz zelo svetom na leto glede kot zelo verjetno vprašanje za katerega bi videli v zvezi z nagrado, tudi nagrado, ampak všečno, kaj koncepti oziroma kakšne so ti koncepti še precej se kako se tiste trebajo splogne komponente potrošnosti, če bolj kako je za mene je pri potrošni štu zagotovo sporno to, ki gre za zaišče Na eni strani ljudi, ki se izčrpavajo v tem načinu odnašanja v, v neke energiji, ki jim ne prineste tega, kar bi v resnici, kar resnice iščejo. Na drugi strani pa seveda v izčrpavanju okolja, vemo, da smo v, v okolju, ki, ki ni tako, da imeli neomejene vire. in Zdaj seveda v potrošništvu gre za to, da se izdelki na nek način trošijo, brez da bi da imeli neko, neko racionalnost To zagotovo je, je sporno. Drugo, kar seveda je treba že povedati, da ne gre samo za izdelke v konceptu potrošništva, ampak se lahko potrošno obnašamo na celi vrsti področje. To, kar je meni zanimivo pri mladih, pa časih tudi pri starejših je na nek način potrošniško obnašanje ali pa odnos do svojega lastnega telesa. Ne? Kar je, kar je veliko krat še bolj, še bolj problematično, kot pa kaj drugega. Namreč imeti svoje telo kot vir užitka in se do njega neodgovorno, na nek način potrošno odnašati, je tisto, kar je na dolgi rok lahko zelo škodljivo ali problematično. Tako da tu je, tu je zagotovo veliko komponent. Alternative seveda obstajajo. Samo alternativnih oseb je vedno manj v družbi, kajti če bi bilo večina, potem več to ni alternativa v svoji definiciji, potem je že večina. Ampak kakorkoli obračamo, smo ljudje po večini lastnosti normalno in. Tista, tista večina, srednja večina je taka, ki so razmeroma malo razmišljala in bo verjetno tudi v prihodnje taka, ki bo imela sam moč, da bo najvej stvari pokupla. In se bo ponudba prilagajala tistim, ki jih je največ. Vprašanje je, če se bo, ali bo vložen za tisti, ki imajo, seveda, veliko sredstev. In ta večina je tista, seveda, ki je za, za ponudnike relativno zanimiva. Alternativa pa obstaja že danes. Vse so ljudje, ki se, ki se zavesno odločajo in poskušajo živeti drugače, kot pa, kot pa so vzorci potrošniškega ponašanja. Ja, mogoče je še tu, tole omena, da je pravzaprav družba, a, vsaj ta zapadna, ne, a, na, naravnana na osnovi kvantitativnih kazalcev, uspešnosti, a ne, torej več, hitreje, močneje, profit in podobno. In seveda tu smo zdaj lepo videli, da je oglaševanje ne, v tem filmu pravzaprav krasno orodje za... A, Izvabljanje to vrstnega obnašanja, oziroma za, za stimuliranje to vrstnega obnašanja. Ampak jaz se tu postavim kot dilemo, vprašanje, ali ni torej na teh količinskih vidikih nastavljena družba, družba, ki izhaja iz ego potreb človeka. In kaj tu narediti? Spremeniti kolektivno. Zavest? Kako? Ne vem. Jaz imam na nasprotni strani ne, eno zgodbo, ki ne, sva oba skupaj doživela samo vsak v različnem času na otoku Sulevezi v Indoneziji, ne, kamor sva šla pač bolj avanturistično z eno agencijo in sva in tam srečala ene preproste ljudi, ki jih sicer tepejo razno razni, še veste, naravne nesreče tako dalje, ampak prvo jutro, ko se zjutraj zbudil, da bi užival tist ocean, me je tam enih 15 otrok ob šestih zjutraj, in uh, sem, uh, torej samo toliko, da me vidijo in potem sem slišal en takšen prešeren smeh, ki ga tu v tem okolju nikoli nis mogel. In potem smo hitro se vklopili in se zabavali in Pred drugo izkušnjo z temi ljudmi nas je Vodič lepo prosil, naj jim ne dajemo nobenih bombonov, nobenih daril, ker so zelo srečni, takšni kot so, brez teh naših daril. In to je bila res ena družba, ki sem jo tam srečal, videl pa nisem potem vsaj tri nobenega bilega človeka tam, ki je mogoče odgovor, ampak Dilema ostaja. Na profitu je zasnovana ta družba, v katero gremo. Čehi, mi, vsi drugi. Se vam zdi, da je to rekel, neka naravna nuljnost? Se pa ja, je ta Tista Šteinereva zgodba, ne vem, če ni dovolj Jaz bom dobil več od tega in vi vsi boste dobili več od tega. Človek pa racionalno razmišljal. Pa Se pravi, če si kratko ročno usmerjen v razmišljanju, je, ne? če si kratkoročen, Ampak s tem pa ustvarjaš potem vse te probleme, s katerimi smo soočeni. Potem to ni racionalno, ne? Potem pa ni racionalno, zelo ne? Ne, pa sem rekel tudi že razmišljanje, kratkoročno, ročno diramo. Ne, ne. Mogoče um, ti si tudi v svoji nalogi izpostavljala pač en problem, ki ga potročništvo seveda, bom rekel, še naj, bom rekel, najbolj, da v trenutku je najbolj aktualno, rekel, se pravi tvoje varske potrošanje, ozgost eh, generave oziroma okolja, eh, kako pa ti gledeš, ta aspekt potrošništva, kot ta, nekaj No, jaz sem si nalogo zasnovala v bistvu v treh delih. Prva je kritika potrošništva zaradi negativnega vpliva na okolje, druga zaradi negativnega vpliva na potrošnike same in tretja zaradi negativnega vpliva na druge ljudi. Zdaj, če se omejimo na okolje, eh, dejstvo je, oziroma, zaenkrat se dokazuje, takrat, ko sem pisala jaz še diplomsko nalogo, so še bile to velike polemike, da so naravni viri vse na zemlji omejeni. In potem neka logika iz tega sledi, da če so omejeni, glede na medgeneracijsko pravičnost, bi lahko sklepali, da je pretirana potrošina neopravičena ali pa vsaj moralno sporna. A če pa niso omejeni, kar zdaj lahko dvomimo to, Pa, prav tako lahko izpeljamo sklepanje, da prekomerna potrošnja obremenjuje naše okolje do te mere, da ga degradira, zato je pretirano potrošništvo, če že ne moralno sporno, pa še pa vsaj nesmotrno. No, to sem dokazovala skozi različne postavke, dala v opozicijo ekološke ekonomiste in pa ekonomiste vodilne potrošniške smeri. Um, ampak vseeno sem ostala na tej ekološki strani. To je osnova. Tako, v smislu ja. ekološkega Zbogledim, problema. Zdaj, ljudi, kakva oče vaša perspektiva? Vidite potrošništvo, kakšen slab, negativan prizor? Uh, težko bi rekel, rekel, jaz sem čest na drugem polo. <laughs> uh, jaz izhajam, bi rekel, mogoče čest iz uh, osnovnih prvin, uh, se pravi, pri vseh teh pa bi rekel, mogoče da da po moji oceni je potrebno postaviti neke meje. Do katere meje gre za zadovoljevanje osebnih potreb, se pravi potreb po tistih, ki, ki jih vsak uh, ima, uh, od kje dalje pa dejansko je tisto bi rekelo potrošnost oziroma nekontrolirano uh, nakupovanje. Uh, ta meja po moji oceni je uh, splošno veljana zelo težka, ker gre čisto uh, bi rekel, je lahko čisto subjektivna, se pravi, od posa, odvisna tudi od vsakega posameznika. Zato, generalno zdaj govoriti o, o, o pretiranjem potrošništvu, oziroma, da, da bi to nekako v neke kolupe dali, je, po mojej ceni, zelo težko naditi. Ne. Da jaz pretiraj ekonomijo, oziroma, kot pač šprofite, seveda pretiranjem potrošništvu ne obstaja, ne? Definitivno ne, kar je, kako bi rekel, vse, kar, kar, kar je, Na vzgor praktično na vzgor ni, ni, ni omejeno. Ni, ni to bi je. lahko bom podal uh, to mejo. Uh, v tržnem gospodarstvu, oziroma tržnem, trg, v bistvu stvari reko dela trg, ni nekoga, ki bi dajo mejo črto, ne? Ne, ni. Se, se pravi, ni, ni tega regulatora, kakor koli na stano, ki je bil, generalno bi rekel, v, v nekaterih sistemih poznan. Uh, trg, uh, smo pa praktično mi vsi, ne? Ali pa vsak pa sam beznik? No, vaše vsak... povečanje, da je to povečanje, Glede na vse to, kar se je malo zgradilo, je bilo vaše povečanje torej, nujno, smiselno, racionalno? Z mojega vidika, vsekako. zakaj? Gre enostavno to, kar mislim, da gospod je gospod Svoboda ravno prej omenjal. Ne, za, za neke vrste tekmo. bom rekel, tudi konkreten primer, ki, ki mogoče malo oddaljujoč od tega, ampak recimo poslovanje ob nedelja. Uh, Europark je bil uh, praktično zadnji, ki se je uh, odločil za poslovanje ob nedeljah, ampak uh, dejstvo je bilo to, se pravi, da, da je vsa konkurenca uh, pred tem že poslovala ob nedeljjah, mi smo bili zadnji. Uh, to nas je pa dejansko prisilo čisto dejstvo, se pravi uh, izgubljanje trženega deleža, prepuščanje uh, bi rekel uh, ekonomske inicijative uh, konkurentom in uh, konec konco, uh, če smo hoteli korak z njimi, smo tudi morali se prilagoditi konkurenci. Uh, To je, recimo, tudi odgovor na to, kar ste rekli. Ja, v določeni meri, čeprav pri nas bi rekel tudi odločitev za to, da, da gremo v širito ne toliko konkurence, ampak predvsem iz druge strani. To smo tistma uspešnost kot tako, ampak dejstvo je, da uh, po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se, se je v, na prostoru Slovenije pojavilo uh, niz dodatnih ponudnikov. In naš, predvsem naš interes je bil ta, da te, ki so, ki prihajajo v Slovenijo in ki so tudi bi rekel, v evropskem svetovnem merilu, uh, zelo propulzivne, dobimo pod našo streho. Uh, danes lahko to povem, uh, ker smo tako daleč, uh, da sem pripričan to, da, da vem, v veliki meri uh, ta cilj sklede tudi doseči. Uh, gre pač enostavno, bi rekel za eno ekonomsko logiko, enostavno uh, boljš, da, da je pod mojo streho, kot pa sosedo ali pa kjerkoli druge. Uh, ker s tem, uh, pravim, uh, lahko na enem prostoru damo uh, neko večjo ponudbo oziroma uh, bolj konkurenčno ponudbo. Uh, je, uh, kako vprašanje. vaša osebnina odnos, bi rekel, do potrošništja, pač vi lahko govorite, bi rekel, bi rekel, pač, uh, Evroparka se pravi nevečega trgovske centra tukaj v Romani boru. Kaj pa je mogoče vaša osebna perspektiva strošnišča? Doleko vas pripličajo te negativne tune uh, uh, pač komponente, ki jih več dosti ljudi omenja, v bistvu, ne, kulturno siromašenje, siromašenje okolja in tak dalje. Potem je tudi v koncu jeden dober pregument, če viš, da uh, pač na kopalni centri nekako omojuje javni prostor oziroma ga uh, pač videm, uh, se pravi, da postavlja uh, perspektive demokracije, konkretno ko bi tako, kakšen je cel vaš ta osebni budem? No, zdaj, če tako gledam, uh, imam praktično dve sredce osebe. Se pravi, eno, eno poslovno, ker konec konca bo rekel, tudi uh, ta poslovni del uh, se odraža posredno, bi rekel, tudi na, na, na, na moj osebni uh, nivo, uh, druga pa čist, uh, bi rekel, ta uh, zasebna zade, uh, uh, sfera. Uh, ampak, mogoče, Glede na to, kaj ste rekli, v eh, mojem je to, eh, ne glede na to, eh, res da je mogoče Evropark bil prvi ali pa drugi recimo, eh, ki je v tem prostoru eh, Maribor oziroma širišil eh, eh, postal kot nakupovalno središče v takih dimenzijah in ponudil nekaj novega. Eh, Za pojavom vseh ostalih, eh, predvsem v zadnjem letu, ki so, ki so se pojavili eh, tudi, pa sedaj praktično eh, Vsakemu, pa sam bez nikoli, čisto prosto izbira. Vsak se lahko odloči, ali bo šel v ta ali drug nakupovalne središče, ali bo prežiral prosti čas v okviru teh prireditev, ki se dogaja, ali sicer se bo tam srečeval, ali pa na druge strani alternativa, kot ste vi rekli, decimo, narava kakorkoli, se pravi kulturne zadeve ali kakor, bilo. Kaj drugega je nastavno, se pravi v okviru svojih interesov. Ampak možnost je podana, izbira je potem praktično na potrošniku oziroma na tistem, ki se odloča. Jaz sem tukaj tako eno zgodbo. V no. konec 60. leta, začetko 70. Ne, med držav za jezik je Marjan Kramberger objavil v reviji dialogi o gospodski ulici in se spraševal, kaj pomeni za Marjevor te nizke, relativno nizke stavbe. Pa so bile to sicer za mesto zelo kaj visoke mešanske hiše, Ta 2000 sva s Primožem pipola pripala vodnik po mestu in okolici in se stala pri sinagogi na vizorovskem trgu in sva gledala nastajoči Europark in se spraševala, ali se bo os Maribora iz Gospolske prestala na tržaško. Ne? In danes lahko rečemo, da je verjetno od Europarka do Bauhausa, kaj vem kateri je ta zadnji, tam izven hočam, da je to nova os in da se mesto resnici z razvojem trgovskih centrov opustitvijo vojašnic začelo zelo širiti in širiti na desni breg. Ne? Tako da je, človek bi rekel, z perspektive seja Marja se sredkorirajo velike zedeve ne? v mestu in je vprašanje, kakšen bo končni splen, ker končni fazi verjetno je pa potrošništvo v tisti najbolj sijoči obliki, pa je vjetno koncentrirano na ptujski, ki je pa tipična ameriška postala ulica trgovce za automobili, ne? tam je cijaj. Moče več cijaja kot v Europarku. tega blišča, no. Zunanjega, njega, Europark je bolj notren. Ja. Ja, Očitno pod... dobivamo to, kar smo se desetletja želeli, ne? kada smo vodili čez v Avstriju. Ja? smo to gledali in smo se tega želeli. Kaj so Torej ja, je iz tega, da sosed ima nekaj, kar ti nimaš. Ne? In tisto, kar ima sosed, je vedno boljše. Ja? Če ima sosed uh, javočno pito, a ne ti imaš pa domače kruh, potem se želiš njegove javočne pite, dokaj ne priješ pameti, da je črni kruh vendar le mhm. ja, Ampak to potrebuje pa proces. Ne? In celo generacija se mora odvit, da, da začneš pravzaprav to razumevati. Potrošnično ima tukaj vzno marketing. In zdaj, če bomo nadaljevali, če je to nekaj drugo a, pomembno, temo, da se pravi, da se pridružim, da tudi vama, da morda, vlade se pravi, mlade, potišene, pokročilere na tem mestu, ki se najmanjša v tem krogu, da jih kakšen je njihov pogled na potrošništvo iz te perspektive. Se pravi, kot mladi potrošnik, da v glasi danes vemo, da bodo neko niti ne skrivajo več, da dejansko so gotovili mlad človek dosti bolj uh, niravno, ne ravno bo, ne ja kako bi rekel ne bolj potrošnik ker v bistvu, polih tega da troši tudi starši vidi da troši troši recimo se pravi za temo je repno cela znanost ne tema, no, vsemo, da ne dela tema plus sem tudi ima tako kot študentka, kako dela se na selu Ja sem v bistvu ramen da nisem čisto tak tipičen potrošnik pa vse ne več. Ne. z tega ker predvsem v zadnjem letu ali pa v dveh sem mogoče malo začela razmišljati o tem kaj se kupuje zakaj se kupuje ne. Ker recimo, če samo hrano pogledamo, ne, cena nekatere, nekaj neke vrste hrane je recimo, ne vem, določenih interšparov in tako dalje, dosti nejša, ne. Ampak potem pa dejansko pogledaš, kaj so zdravne tici dodatki, ki so noter, ne, pa potem dejansko ugotoviš, da se pa splača dat, ne vem, tudi precej več, ne, pa imaš od tega nekaj več, ne. Tak da, zdaj ne vem, če sem čistočno tak tipičen potrošnik. Ne? Zdaj, če, se, recimo, če pa gledamo v drugače vidika mladih, ali mogoče tudi z mojega, ne? dejansko neke določene stvari je potrebno imeti, zaradi tega, da ne vem, ali te spremajo v družbi ali da dejansko pač si v neki tisti določeni skupini, kar se tiče oblačil, kar se tiče vsega. Zdaj, ker če pa instopaš v vprašanje, na koliko se potem lahko res vklopiš. Ne? So posamezniki, ki, ki jim to dejansko spes, so pa tudi posamezniki, ki si to želijo, recimo pa ima nek svojstven stil ali pa, ne vem, niso čisto po nekem kalupu, ne, pa potem tudi ima mogoče s tem probleme, ne. To se mi zdaj zanimljiva, zanimljiv podarek. A, a ni v bistvu področništa nekaj veste individualizacije? Ne vem, po mojem ne, no. ker če recimo pogledamo, že samo reklame, ne vem, zaoblačila, ne, vse so, večina narejena po istem kalupu, dobro, mogoče so, recimo že barve so. V večini, premerov, recimo, ti povejo, letošnje poletje se bo nosila, vem, rumena, rdeča, zelena, ne, Uh, ne vem, tudi kaubojke so v bistvu korejene, vse po podobnem kroju, tudi, če jaz pred kratkim recimo, ko jakno so, vse, ne? Recimo, zelo podobne niza, da bi nekdo s Če hočeš iz to, bod, pa pa narediti sam nekaj nezraven, ne vem, ali si kaj prišiješ, ali da se sam nekaj narediš, to pomaja potem tisto bolj, če hočeš biti individual ne? Zdaj... Ja, mi imamo pisotologiju in kulture se kvarjamo z modo, ker imamo en fenomen, da imamo samo dekleta v razredu in da je njihova prva vziv je, da jih moda ne zanima. Ker tem človeku se je idej, kaj ne predava, da je bilo zanimivo. Ne? Ampak vendar, ko jaz prinesem vokal in style, ga zelo listajo, tako, da tista trditev ni čisto potem potrejena, no, ampak pri modi se učimo resnico, ki jo je napisal Siml že v začetku 20. stoletja, da krati podpira oblikovanje skupin in razlikovanost nekaj te skupine. Da morata biti oba pogoja za modo izpolnjena. Identiteta in razlikovanost tankosti pripadnik. Zato pač potem najrejši v Instailu dolg članek o kalbojkah, kjer je opisano, kjer se se kalbojke in čem se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca, ne? ker se blagovna znamka prepoznava po detajlu na šitku žepov, Obliki, niti, kako je ne, pač postovcu konjak, no. Čeprav pa je ta, ne, da v, vse tam v šolskih letih nekateri na vse pretege želijo pokazati, ne, da ni do tega, kako bi bili oblečeni, ampak zato, da bi to pokazali, porabijo veliko več časa, da so neurejeno oblečeni, ker mora biti ta neurejena točno taka, kot mora biti. Ja. In mora biti točno takšne tvega, da so te prave. Ne? Kar, je, kar je zagotovo svoje vrste paradoks. Ampak to, kar sem pa hotel povedati, je pa še nekaj drugega. Zato, da bi se ljudje začeli potrošno, ali pa, obnašati, ali pa da, bi bile, da bi se sploh merili, da bi bili določeni pogoji, se mora nekaj zgoditi in sicer mora biti proizvodnja do take mere razvita, da lahko ponuja izdelke, ki so poceni. Ne, mi, recimo, slišimo, da smo tukaj zahodnjaki, se potrošniško obnašamo, medtem ko so vzhodnjaki drugačni. I ampak vse nimajo možnosti, da bi se potrošno obnašali. Zelo zanimivo bo pogledati, kaj se bo dogajalo in kaj se danes dogaja, ko se v trenutku resuje vsa filozofija, ki smo mi misli, da velja pri njih, v trenutku, ko je dovolj izdelkov po dovolj nizkih cenah. Ne? Hmm. Takrat se pa vidi, ali se ljudje v resnici znajo potrošno kontrolirati ali pa, ali pa več ne. ne? Takrat, ko, ko si lahko kupiš 20 kg kruha, ker je praktično si ga lahko kupiš, a ne? pa si z njimi čevlo obrišiš, pa ga vršiš na stran, ali pa si klip temu zavestno odločiš, da kupiš kruh za to, da ga boš pojedel in ga kupiš samo toliko, kot ga v resnici potrebuješ. A to, je, to je nekaj, kar je mogoče en korak naprej od tistega potrošniš. Če lahko, še jaz eno zadevo v zvezi z a, to debato, v zvezi s standardizacijo, ne? ko smo rekli, da je Ptujska, isto, kar je osvetljeno, Ptujska je tudi tipičen primer sicer bogate, široke ponudbe, globoke ponudbe, vendar z pomanjkanjem človeškega dejavnika v tej ponudbi, z pomanjkanjem personalizacije v ponudbi. Ne? To pomeni, tistega osebnega štiha, ki je bil pa včasih za gospolsko. Mi si volasi se spomnijo, ne, kaj se je na gospolski, pa na gospolski si imel tudi delikatesne prodajalnice, majhne in tako dalje. Tega zdaj recimo tam ni vendar pa seveda uh, profitni motiv, pa uh, uh, marketing v njegovi službi in tako dalje, ne, da ne bi razlagal, pa ponuja že mass customization kar pomeni standardizacijo, vendar če hočete pa tudi pomeri, Recimo, Nike recimo, najki, najki, svoje pa ti naredijo, pač ja, tako ti naredijo, ne? je so zanimivi trendi, ne? Kesni hočejo postaviti pač? Je mogoče, kar se tiče Varjevora, pa samo to, ne? Saj problem problemi evropski problem ali pa mogoče se je problem Zahodnega sveta, ker se posod po velikih mestih, a ne pa Maribor ni veliko mesto, ne? je zelo podobno središča, mesta so prazna in seveda potem se župani pa še kdo drugi ukvarja, kar naj zanjadijo s tistimi velikimi praznimi prostori, ki ničemu ne služijo. Ja, moj prijato, arhitekti, je rekel, ko so odprli Europark, v je da je morala mrekato kupiti vetrinsko, jučičevo, pa gosposko mhm. in da je upravljal s temi tremi ulicami na enak način kot Europark z lokali. Ne? Torej, določi, je odprtno, ja. da smer bi dostava. Torej, ravna s ulicami na enak način, kot mhm. oni zaprejo v svojem ekosistemu, kjer so pač firme najemniki vaših prostorov, ne? Ja, ja. torej v tem smislu, franšizno ravnati s temi tremi ulicami. To je to edina rešitev za te ulice, ki imajo prizvok jedra mesta, ker se je mesto od 13. stoletja razvijalo, povezovalo je Koroško pa Grat, stoletni razvoj. Ja. In zdaj pametna mesta, tu začnejo kulturo razvijati, ali pa za en tolar dajo najem za eno leto ljudem, ki bi želeli ja, nekaj tam ustvarjali, kot je primer mesta izole, te... ne, kjer, kjer se je mogoče to očitno v mesto. Mogoče samo, kot vse to verjetno, veste, no, pa, pa, pa mogoče samo očinstvo. Ja. Zakaj se je zakaj do tega fenomena, da tako rečem, v bistvu, sploh prišla, da so semestna središča uh, spraznila? Namreč, uh, vemo si, da so na središča, uh, tako kot Mars kaj drugega, prišla iz Amerike uh, in so mm. tudi v Evropi uh, našla svojo pot v Sloveniji, Konkretno lahko rečem, da je, da je iz naše skupine Dvoľobne uh, uh, bilo prvo nakupovalno središče v Sloveniji sploh. Uh, in v teh 15 letih, kar je Slovenija samostojna, smo ne samo v tem segmentu uh, trgovine oziroma nakupovalnih središč tudi v drugih uh, preskočili desetletje razvoja, ki ga je poznal uh, Zahod. Uh, in skozi ta razvoj, če se vrne nazaj na nakupovalna središča. Je bilo tudi eno obdobje, ali pa več del tega obdobja, kjer so nakupovalna središča gradili na obrobjih mest. Z tega je bilo dejansko po potrebi, se pravi, ker so pač večje površine potrebovali, in ravno, ravno zaradi tega se je nastavno zgodilo to, da je večina ljudi potem prihajala na obrobje mest, v ta nakupovalna središča in mestna središča kot tako so potem izumirala. Da tako rečem. Trend v zadnjih letih ravno. Na osnovi tega je pa ta, da eh, ta nakupovalna središča gre ponovno nazaj v, v bližino eh, centrov, eh, mest, oziroma v samo, tudi neposredno v samo mestno središča. Je takih primerov, recimo Celovc eh, z Arkadami, pa, eh, recimo Beljak ali pa še kjeri zadeve, recimo v naši bližini eh, ali pa Hamburg eh, najnavejši primer tudi v strogem mestnem središču, kjer načrtno išče prostor tudi v starih zgradbah in gradijo ta središča ravno zaradi tega, da nekako poleg ostalih bi rekel, ukrepov, da tak lahko rečem, da ponovno nekako oživijo. In če apliciram to na Marido, nekako kol, pa konkretno čisto Evropark, moje osebno mnenje je, hvala Bogu, da smo ga tu postavili, kjer smo ga postavili. Uh, ja, zakaj je enostavno? Če bi bil, uh, glede na to, uh, koliko kritike bo uh, pa, uh, uh, teh pripomp, da, da uh, smo osiromašili mestno jedro, pa nekaj se skupaj. Jaz spregovorim, zakaj govorim za to, če bi ga postali v Bokov, potem bi bilo še slabše kot je zdaj. Uh, v tem konkretnem primeru, uh, pa od otvoritve Europarka, uh, lahko opazujemo tito most, ki je dnevno lahko rečemo o kateri okoli uri, razne po noči rečemo, ampak čez dan uh, bilo kateri letni čas polno ljudi. Kaj pomeni, je da se je mestno središče z levega brega preselilo tudi na desni breg uh, in uh, je bila uh, s tem omogočena tudi ta komunikacija. Do otvoritev v pa, ki ste ravno rekli, sivo lasje, tudi jaz se spomnim, pa še nisem tak sivo, Bomo, bomo si verjetno se spomnili na to, da je Tito most večinoma bil rezerviran za motorna vozila, ne pa za pesce. Ne. Mogoče tudi, bi rekel, ta rečem, pozitivna zadeva, ki, ki, se je, ki se je Maribor zgodila. Ne. Zdaj, mogoče en komentar. Ne. Zdaj, ljudje po naravi smo leni, očitno, in nagdaj nekaj odobijo. In ti megacentri nam to ponujajo izparkirati avtomobil, ne med problema zato, da hodiš sem in tja ne, da, in vse na enem mesto očitno dobiti. Od tega, da daš otroke, da ti nekdo drugi paza, ne potem greš miro na kavo. Ne. Gospa je zanje razlagala, grem pogled po leti v aeropark, kjer je klima, ne, pa mi fino zdrži, make-up, tako naprej. Ampak, eh, mogoče eh, po eni strani nesrečna okolišnja, po drugi strani pa srečna za centr mesta je, da se Evropa veliko stara. Ne. In ni zgolj slučaj, da se centri nakupovalni vračajo v mesto, ampak to je posledica tega, da so ljudje vhodovili, ki se s tem ukvarjajo, da stari ljudje, vendar lene HCH-je, v toliki meri v centre na obrobja, nekaj so prestali, da bi se vozili in bi želeli nakupovati nekaj v, v, v mesto. Da? In zato zopet en del ponudbe se silje nazaj v mesto, da ta starajoč del populacije ima nekaj v Eno, je Ena, druga je veta babotičnost drugo je da se dočuje pač množična potrošnja, da se dejansko ceni trgovine da na eno točko in butične. Torej, ko je družba dovolj bogata, da ima dovolj ljudi, ki lahko hodijo v resnici ne samo da si ogledujejo, Max Maro ali pa Tomja Hilfigerja, pa da to lahko noze in dovolj da to preživi, ne. Če znam slovensko kot pa... Začeli smo jaz ida da to, pardon. Banka bi Binaer bila začetek rušen, potem je pačka je bo imel Hitler idejo to rušiti, smo Slovenci rekli da bomo rušiti slovenske, zato je slovenska v bistvu žalostna ulica, ne arhitekturno, ne ulica maksimalno. In sedaj mesto nimo povezal odhod za hod. Bi tukaj potrošništvo veretno lahko prispevalo k razvoju ene zelo zanemarjene ulice. Da, dobro mogoče samo to, ne, da v filmu smo videli, da je vsaj en človek rekel, ja, zabava, neka išče, zabava. To je bila enostavna formula, s katero so uspeli ameriški moli in tako naprej, to je šlo skupaj z topo tjo v višjih tren močnejše. Zabava na enem mestu, raznovrstnost, bogatost, ponudbe in pol še, še nekaj, jaz sem rekel, materialno je pa isto, kar je otipljivo, nematerialno. Ni otipljivo in tisto, kar si ti rekel prej, je sve, to je fajn, ne? to je ugodno, nekaj, kar je utiplivo, je bolj ugodno, bolj razumljivo naprej. To je tudi nekak, ne? tole, ko se pogovarjamo za potrošništvo, na eni strani ne? je strogo vezano na materialnost, ne? se navnašamo zelo potrošniško pri duhovni, pri duhovni zadeva. ne. Dobro, na tem mestu bi malo no, prekino tale tok, pa povoljče povabo diarke, pa stale moste, da povoljče so delujejo. Stajajo kot vprašanje, povoljče? Ja, jaz spomeno vprašanje. Za nevi, sem se jih razpomljena. Ja. En izmed izjav za javoste je zrekli, da pač um, ste ta obroška vprašanja za to, da bi ti še mord obovali, ne, da bi se še glede zagražovali v Evroparku. In fascinantno predstvarim je, ne, to so časopisi, ki so recimo po zastovnem, po žurnalju, te stvari, da to pride za vsakega gospodinstva, ne. In da vseeno ljudje še vedno v tumah bodijo v Evropark, da se te stvari ne dotaknejo, da recimo, da, in tako si rekel nastala na pomerah, no, mislim, ki smo tudi zato, da bi še leprve izloživali v teh neprijetnih, ne vem, nekogovanji, nevredno zjutraj, ne. Rekel, zato, da k še več povadi, da bi se še del časa zdrževali v Evroparku, ne, da bi še več profita, In mislite, da izleto tako direktno govorimo in nagovarjanje in povedati v glas in ustaviti vljedalo še vedno nevino ne nekiske elementi na području, ki ga še četimo? Moram prvo korigirati zadevo. To ni bila moja izjava. To je bila očitna izjava pisca. Jaz te zadeve nisem nikoli izjavo, moram a, decidirano povedati. A, izjavo pa sem, da a, predvsem za naše najmlajše biskubalce dejansko a, delamo te otroške parke, ki smo jih tudi imeli, eh, predvsem zaradi zabave. Eh, v, drugi, če hočete, v, v drugem planu, kar pa nikoli nisem izpostavil, je pa to, da eh, tisti starš, tisti, ki pride, na stanok, ki si želi, recimo nekoliko tudi, eh, eh, če hočete, eh, par trenutkov za sebe, če že pride z otrokom, da ga lahko tudi tukaj pusti in gre mirno po nakupih, eh, ker Vi mogoče ni imate te izkušnje, ampak mi, ko imamo otroke, vemo, kako je to, če greš z namenom nekaj kupiti, pa da ti nekdo stalno za roka ne. V tem kontekstu, ja, ampak še enkrat podarjam, nikoli pa nisem decidirano rekel za to, da bi dal časa uh, lahko nakupovali. Vem, vem da je bilo, ampak hočem samo to jasno glasno povedati, da uh, v tem kontekstu uh, mogoče razmišljanje Ali pa komentar tistega, v bistvu, ni pa to bila moja izjava. Če pa na drugi del vprašanja odgovorim, ne vem, težko, težko ocenujem, kakšni so zgivi tistega. Ker moram to tako povedati, da se nam je dogajalo tudi negativne zadeve, da so starši pripeljali otroka v Otroški park ga oddali v varstvo ga pustili po 3-4 ure se za njega ne zmenile nastalo dogajalo se celo tak da so izven Evroparka šli po opravkih in se vrnili v glavnem to so pa tudi bi rekel druge skrajnosti ki, s katerimi smo se tudi srečevali ne, ne razumem pa predsem bi rekel, teh ekstremov tudi ne kot v tem se pravi pač Vsak si sodba nekako, kot sem prej tudi rekel, glede na kupovanje, tudi glede tega lahko uh, uh, samo stvari. Ne? Ja. Zdaj, glede tega, ali otroci vplivajo pozitivno ali negativno na to, ali uh, količina nakupa sta lahko dve, vsaj dva pogleda. Ne? Uh, če greste v, v trgovino in gledate, kaj počnejo otroci, je, da gnjavejo svoje starše, naj im kupijo nekaj. In zdaj sva, je to dvorezno. Ne, če ga ti pustiš tamo, ne, da se lepo igra pa umirano kupiš manj stvari, potem zagotovo to vpliva na to, da manj kupijo starši, če so otroci tam varno spravljeni. Ne? Ker najboljši je tisto potem, ko priješ na Blagajno in tam stojijo otroci ne, in gledajo, in tam je največkrat nastavljeno. Jasno, da. Ne? In potem se treba zelo potruditi, da svojega otroka pripričaš, da tega v resnici ne potrebuje, In če si uspešen, potem pa te še ne, naloži kriv, da tista ta prodajalka časih najprejče, pa dajete, no vedno, da li kupi. No Petroci e, so verjetno bistvu slovo, zelo kada grežen, tajni kot tločnih škratužbe. No, nekaj, čem, ja, so lahko priprečljivi, zelo lahko se jih pripliča. In pa tudi staršim, bom rekel, je težko reči, ali ne, ne. Starši ja, pa potem bolj pogosto grejo kupovati. Ja. Ne, <laughs> da je, je res meč. Včasih <laughs> lahko tudi manj kupno, kakorkoli že. Um, otrok zagotovo ima manj izkušen. pri nakupovanju. Zdaj, ne gre samo za otroke. Dejstvo je, da vzhodna Evropa je bila nekaj desetletij odrezana od tega, kako je treba nakupovati. Kako se je treba obnašati kot nekdo, ki zna nakupovati, ker ni bilo ponudbe. In zdaj, pazite, generacije ljudi, ki ne znajo nakupovati, se najenkrat znajdejo v okolju, kjer je vsega veliko. Kako pa pričakujete, da se bo obnašali? Kako naj svojega otroka nauči, kako se odgovorno kupuje, ga naučiti kupovati, če pa on sam tega nikoli v življenju ni znal, če pa je vedno karkoli se je učil, se je učil, kako preživeti v pomankanju. On se je učil tega, kako naj nekaj dobi, kar se sploh ni dalo dobiti. Vseh teh trikov se je naučil od svojih staršev. In zdaj se pa popolnoma spremeni, od njega pričakujemo, da bo odgovoren potrošnik ali pa odgovoren kupec. Ne? To je nestavno, je, je nekak... smetno. Ne smetno, nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj pričeti. To je to, kar se vodamo tudi dejavno. Ravno ta moja percepcija je v bistvu bila, <totipanil> pa ne toliko, kot imam kolege tam, ker oni tudi gledajo te zadeve z svoje strane. Jaz mogoče z druge strani gledam ravno, ampak v teh diskusijah smo pa nekako vseeno prišli na to stično točko dejansko. Tudi če pogledamo, Gospoda, ki ste ekonomistov, ste vredno boljše vedeli, da se pravi gospodarstva, sicer, ko, ko, ko je padla zavesa in ostano so se mnogo bolj odprla tujemo kapitalo, kot pa, kot pa recimo ena Slovenija, ki je nekako vseeno po neki zmerni poti šla. Spomnim se sam recimo ene budnje pešte, kjer, kjer se praktično takrat, ko, ko je bilo to možno in ostano tako je videl zelo veliko tujih trgovin, spustili pa prodali del tistega nacionalnih podjetja, kakorkoli v sami državi, ki so bila v državnih lastih kapitalo in skozi to dejansko verjamem, da, kot prej, Mugl, da, da so se tudi v ljudeh, enostavno je bil ta preskok prevelik, enostavno, da, da se niso znali temu primerno prelegoditi. No, ampak jaz bi vseeno pozrel, to je res, vendar tudi na Zapadu smo ugotovili, Ja. tudi vi ste povedali, ne, da obstajajo segmenti pač ljudi, ki, ne, potem tudi so pripravljeni čakati celo noč za to, da pridejo do obljubljene ali znamke za obvisnost so, ampak a kje za to potem zrok? A ne? je seveda čakati za PlayStation ali pa čaka za posedilni pralni stroj, ker je čist sedaj, PlayStation ja. ni ne? relativno je motiv za čakanje ječ povsem različen, ne. V yeah. enem pa drugem primeru. Ja, no, še ne čakamo. Ne, se, okay. ne, ne, ne, for, prišel Nintendo. In v Evropski ki je dobil Big Bank v 5 Je bil edini Big Bank v Sloveniji, ki je to do 12. ure, sem ja. yeah. In zakaj so, čakali? čakali so tega, ker so vedi, da Rok v roku se so, mhm. so želeli da bi imeli. Ne? Mhm. Zdaj komentarje lahko, da smo ljudje neracionalni. Ne? Ampak, ko glede, tisti, tisti, ki so jih obsojali, da so takrat kot je hofero, tistih dvesto ali koliko jih pač bilo, ne? da so čahali, uh, ne, veste, en progovor je, ki je mogoče da malo manj ne neprimerna, ampak lahko je s polnolitjo se da so nam čase govorili. Uh, obsojajo v glavnem tisti, ki, Majo polno let. Tisti, ki so pa takrat čakali na pravni stroj, pa jaz ne vem, koliko plače imajo. Mogoče on za tistih dveh ur zasluži eno meseč na svoje mesečne plače, ker je dve ali pa tri ure čakal. Za mene to ni narejeno, neracionalno. Ne? In pravzaprav, kdo nam pa daje pravico, da, da eno tako kategorijo ljudi obsojamo, češ za kaj so pa oni tama, ne nacionalno sramoto delali, da so čakali pred Hoferom. LCD plazma televizije predalje, pa isto izpegužal plazmas. Kaj bi pa delali skupo to LCD plazma televizijo 30 cm? Koliko pa zapravi, je prihrano s tem, ko je dve uri čaka na njega? Da ne radi te televizije. To koliko, ste, koliko je zaslužal? Ne, problem, da sploh ne bi rabil te televizije. Mala je čisto dovolj, za kaj rabi LCD plazma hmm. 5 cm, ki si jo komaj popriči slovenec pri Če on, če mu tak težko pravi sproj, razumem, pa kaj bo rabi tako televizijo? Tisti, ki je, je nizko spraško, skupaj je in ni kupiti. Šel je kupiti tisti, ki je komaj dosegel to. To je ta pesem, ne? ta v češki sami, to tak z nekaj, če nima da delavica, je kreditno, to to je to je kreditno, to To da je vse kratkoročne kredite na eno, dve, tri, pač da je največ, ki so pač ugodno, veste, da in ravno za takih stvari se so da nekaj, pa vemo, da je v platno v Odnotno, odnotno, več, ne? Ja. Zahaj, ne? Ja, zato gre poceni, vse ne ravim, vse me poceni. Ne? Zdaj se splača, pa bo moži, kaj, ne Čeprav pazite, to, to je treba malce biti previdno, ne? ker ti plazma televizor se lahko vsakdo postavi v svoje stanovanje. Tudi če ima dva ali pa tri, vsak osoba enega. Če bote imeli po polovične ceni kosilnice, zagotovo tisti iz bloka ne bodo drveli, pa se tri kupli. Torej, vem, da bi je neka racionalnost odzade tudi za tem, da si kupiš dve plazma televizije. Razmi tudi tržni torej ne? To je drugo, to je drugo, ja, ampak ne vem, ja še nisem videl nekoga, ki bi, v, ki, ki bi v bloku živel, pa bi se dve kosilnice na zelo ukupil. Ker na soseb, ker je televizija, pa glede soseb videli, da se je nesemljete, s katerim, na kosilnico soseb levo. Vse je v zivu tega modrih. Ja, seveda ne. Ampak mogoče, mogoče se pa je lahko pred prijatelji pohvalo s tem, da ima on LCD plazma. Ja, seveda. Ja, jaz se rado razmišljam tega. To mogoče, a mogoče, ker... kjer ne smeš, ne smeš, pazite, status je, če je 500 ljudi v Maribor in jaz ga imam, vseh mojih 25 prijateljev pa nima, in jaz sem ja. zdaj glavni to je to debata tudi za nekake psihologe zdravja, ker to je po mojem cene čisto uh, psihološka uh, uh, zadeva. Zakaj je nastavno, ker tudi tisto, kaj sem rekel, ker so ljudje bili, uh, uh, da so za sesavci se tepli praktično, ki ga imajo doma, pa izjavajo potem samo zato, ker je poceni, da da greš kupiti. Nostavno meni osebno uh, ni neke, nekega uh, uh, racionalnega, V tem, ampak uh, sam zato, da je poceni enako je to recimo, tudi, ko pravite, ne, v Slovenci smo v tudi malo na to. Ne. Če malo se tudi jaz smetiti, da se postavim pred sosedom. Ne. Uh, tu ni, ni nekega uh, racija, uh, tako da, pa moj, bi moral še kjer, kjer drug tu uh, uh, kako, kako reči, uh, glede na to odnošanje. Ne. Jaz mislim, da racijo v tej časih, ne, tudi ekskluzivaciji. Ne mi zdaj govorimo samo predvsemno o teh supermarketih, pa o tej vrsti potrošnja na povrči ili promo, pa potem tudi kulturno ne. ker pa tudi vidimo, da nekateri tisti bolj bogati, ali pa ne vem tisti, ki jim je pomembno, da jih nekateri vidijo v primerah, to je tudi vrsta ne In oni so zelo premišljali, zbisko, ne, tudi pa za drugo vrsto racionalnega potrošnjštva, da mislim, da o tem bi se tudi dalo, 키. Na, ugovarja. Red primerski, ne? Red primerski, prva vrsta. Vrsta je kultura Glede, biti, ker se zanikljo soj in... Pa je Ja, ker ne. je Ne, Zdaj, sem da te točke vprašanja ja, ja, Ampak to ni, to ni novih fenomena. Ne? Ja. Če se spomnite, Menard je pred desetletji napisal, Gospod se s fičkom pelje, trebuh pa kislo zelje melje. Ja. Ja. Takrat, je kičo, takrat je bil fičko. Takrat je bil fičko, tisto, kar je bilo največ. Ja, nekaj je, <laughs> je, je bilo je <laughs> le ekonomija reci več prodane, takoj to ni važno za kaj kupuje, dok se kupuje, tega je splemen je racionalnost, ni mi vsajno če so ideja egocentrična ali egoistična. Ni mi to je pa to je to cilj, cilj da je da čim več kupuje, ni važno za kaj kupuje, ni važno kaj kupuje, ni važno kaj se zgodi, važno da se prodaja. Ekonomija ima vestija racionalnosti. Takoj ta racionalnost. taka, če spruš, kaj je boljše je. Takoj nego za kaj imu pač previt, to je cilj, paradigma zgodaja takoj. Ja, leko Lete, kar se tiče marketinga, je koncept, ki je, ki je trenutno aktualen, ampak verjetno sva nekoli ne bo pri vseh sprejet, je tisti, ki ima rečeno družbo na odgovorni marketing. In to, kar se vidi pod govori, govori na ravni podjetij, so zdaj tudi podjetja, ki so odgovorna, družbeno odgovorna podjetja. Namreč ni cilj samo zgolj ta. Namreč, mi da nismo ekonomista, mi da smo z marketinga. Kot že ampak to, kar ste tega reči, je, da Ne zgolj, da je samo tisti, ki je kupec, ki je zadovoljni. To, k čemu bi morali težiti, je, da se zadovoljni tisti, ki so v podjetju, ki ponujajo, da je zadovoljni tisti, ki kupuje taj izdelek, torej, da, da kupijo res nekaj, s čemer je zadovoljen, in da se zadovoljni tisti, ki so okrok. torej, da v vse, vsem tem, vseh teh menjalnih procesih ne prezadenemo okolje, v katerem živimo. To je dobro, Ja, ampak eh, podjetja se zelo različno obnašajo na različnih delih sveta. Ko se lahko v svojem okolju, v svoj matični državi, obnašajo zelo ekološko ali kakorkoli drugače odgovorno, se pa lahko drugje po svetu obnašajo v bistvo bolj neodgovorno. Ne? In skrbijo za svoje okolje, da je lepo urejeno, da ni preveč prezadeto, Medtem ko se pa lahko drugi obnašajo ravno drugače. Je pa res, da ker jih konkurenca sili k temu, ne? ampak v končni posledici zaradi bolj odgovornega obnašanja dobijo tudi več profita, to je pa res. Razreve, mogoče še jaz samo to dodal, ne? kolega moče govoril tudi o tem, vse fajn, v teoriji je lepo zapisano, ne? da je osnovn zakon menjave, na čemer gradi marketing, recimo, je win-win, to je Eldersonov zakon menjave, to pomeni, da morate biti Oba partnerja, tudi izredno govorijo o partnerjih, mi pa vsi vemo, kaj to partnerstvo po menjavi na boljšem kot predopravljenem, kar je sveda iz vidika matematike, fizike in eksaktnih znanosti malce težko, ta je načba, ne? da se ti po menjavi na boljšem kot predopravljenem menjavo. Ampak tu gremo pod očesom subjektivnega, a ne? tega doživljanja, a ne? E, ki je izven ena plus ena je dva. In potem. Po mojem mnenju, no? gre za čas za manipuliranje. Filme je danes prikazal, mogoče, kje se uh -huh. to lahko začne. To no? je uh, bilo vpraševanje. No? Uh, ko so te delali dve agenci, ena, ki je delala za vlas, druga, ki je prepročevala ljudi, kaj opazijo v okviru Ljudje so za to sodelovanje dobili že blanice, nekaj novin in jim bonje, da so danes prišli še s to sodelovanje. No? Uh, Oni so v bistvu njih izjavili da je pač tudi podatske, kam mora pati, mora ne In se bo ko se ljudi, ki to dela, ki so svoj na te, ki delajo mm -hmm. ta film. Vprašal, ne skupujete. Vedi nekako, da naredi ne demarija. To je osnova, da ne, mm -hmm. ne drugega. Ampak nekako če biti, to, kaj, da sem Kot torej oseba, ki je profesionalna, je komunikulativna, če iz tega drugo je napeljevanje tega, potem mogla, vsi pristavljamo ljudem v bistvu vse na to, kaj smo sami iskali. In potem, ko je ta enta, pa antizijalju, da se počuti, kot da ljudje hočemo, da smo manipulirani. In iz tega se kasneje tudi razvija to potrošniška odvisnost, sker malo konče govori, kako naravi ni mogla zdržati, ne vem pa dve uri, in napreden je pristavno kupovalni centar, se vem, o prvi oči, se počelo razvijati, da je celo desiraj, To so tipične poteze odvisnike, pridem ljubine, gajemo tudi vrsto oblike droge. Oba to je preganjeno, ta odvisnost pa se spodbuja konstantno. No. In potem se znaše nove tehnike manipuliranja. Zdaj bomo bodemo skrni do okolja, kot upa za nove trend. Zdaj bomo bodemo zaveščeni potrošniki, pa gledamo, da so te tune res niso obilje delfine zaradi tega, da smo prijemni nekaj tako srednje. Vsi smo gledali vsa šal, samo nekaj, samo zelo naši. <tutim> Vsi gledali novi kateri. Zdravimo. No, Zdravimo pridu, ne više rano. Stavnika, Evropajka, pa vsila njega, v bistvu krimi. Absurdnost. Mi sami smo to delali, sami sebi, ker na meste, da družina se povezala, kaj je srečni skupovalni svet, ki so tam otojenja. Otojenost. To je tisto, kar je ključno. Ne Evropa, ne ne neodljševanje agencije. Potem sami sebi rečemo v bistvu kamen v češke sanje. Mi smo te sami ustali do sebe. In to je panti pa ekonomije. Izrava ne, isto izrava, ja, ali pravna eno tehniko izmredno in, in to v sami. Sam sebi in drugemi. In to je povanta svega tebe. In dokaj nemo zavesli sebe, dokaj nemo sami nekrati, nili, pa govorimo, da država je kriva, vlada je kriva, Evropska unija je kriva, Evroparki je koli, Pa se samo no. To je bilo, kada se, kad se odgovarjam na moje vprašanje, mislim, tudi moja misel ne? Vse nakupovalne središče, pa če se omeje samo na to, ali pa tudi sicer kakršnokoli ponudba na trgu, je tukaj. Vsak ima izbiro in po je tudi to izhodišče tega, se pravi, da potem tak, če, če bi se z vami strinjeno, pomeni to, da tisti, ki je bolj pozaveščen, bo pač se osmeril v tisto smer, ki mu najbolj nekako odgovarja. Se pravi, odločite na vsakem poslam praktično, ne? Ja. Moraj pojeti, da, da, da je tajem manipulirani. Če ljudi na so bili jezni, ta dva tipa. Teda nima videti, da so manipulirani. Doveni izkože, da, da, da, da so oni v bistvu manipulirali, prišli sebi. Alpak so vsi no. ne vedem krivili, ta dva tipa, da kako so... Če bila tam ni kino kumerec, so bili srečni. Vse vredno... No, ampak je da, da nekje ve, da le moramo kupovati. Ne? Ne, ne, zdaj, dejstvo je. In zdaj sva pač izmed nabora teh nakupovalnih centrov, ki jih imamo, Pač izberemo tiste, ki nam najbolj všeč. Dejstvo tudi je, da je izbira lenih. To je najlažja izbira, kar jo je možno narediti. Za potrošništvo se ni treba truditi. Vse, kar je izven tega, zahteva veliko večjo mero truda in odrekanja. In zato bo veliko, bo večina ljudi vedno potrošniško se obnašala, ker je to najbolje enostavno. za z otrokom iti v naravo in ga pripričati, in mu pokazati, in mu razlagati. Je špoj, sline, pa živali. Veliko ši, napor. Veliko manjši napor, ga je toljati v prodajalno. Tam je ugode in zabava. Seveda. No praviti, Kdo pa se je pripravljen toliko vlagati? Tisti, ki je odgovoren, ker ve, da če bo zdaj vlagal, bo imel 60 let mir. To so pa ljudi, ki so odrasli, a ne? ne samo po starosti, ampak po načinu razmišljanja, ker zna anticipirati posledice svojega današnjega ravnanja v roku 10-15 let, ne v roku 2-3 ur. Trebljenost, prebesljeno je v sebi za mojo pojerno. Mislim, pa tudi to potenza človeka skajamosti v okonomini. Projecina neurobek je totalno nepotrebna, ampak je nekaj dobro potrebno in zelo dujno. To je vse tako prezesičeno. Ta potenza nikoli se človek vpraša, kaj je zelo potrebno v resnici? Zelo ne malo. Zelo preveš do tega, potem vidiš, da mm, mm, tam je 500 jakaj in 300 stvarijavek. Res to kaj ne potrebuješ, konstantno, čisto konstantno potrebujem želaj iz okolja, A, tako je, kako še rekla, je za romena moderna, to je vsi po romenu, je ti je zlata, ima vsi zlata glasova, in niti se ne zavedamo, da te čas odgovarjamo, da bi za okolje, to je po mojem težko zaposavljeno, znikaj se nekaj pripravljajo, da je več ni varjeno, to je težko umeljeno, to kot to, kako drugi ocenujem, zveč tijak Mogoče bi jaz samo to nekako omenil, da mogoče tu malo zlorabljamo, ker v ekonom, ekonomije je odpravljanje nasproti med omejenimi viri ne, v naravi in neomejenimi potrebami. Tako jaz bi pa rekel ponovno tisto, ne, da za vse eno, ekonomija, politika, znanost in tako dalje so v službi profitnega interesa, zavito v marsikaj. Ne? Ampak profiten interesi pa je izmislil človek in to zaradi ego potreb. In trdim, da je osnoven problem v ego potrebah človeka, za koliko jaz vidim, so In Kaj pa tu narediti? Postavljam ponovno vprašanje. Kaj narediti z ego potrebami? To je tisti, ki jih ustvarjamo, da jih tam dejansko zgajamo. Če dobro pogledamo recimo v slovensko šolstvo, če pogledamo, da bom rekla, na to, kaj dejansko nas zgadja, ta film je pokazal še nekaj drugega. Ne? Oni so filmari, ki so delali prevaro, njih je lahko prebrati. Koliko dejansko tega pa mi ni kot resnično. Ne? Kje je ta sprave, imen resničnost in fikcijo, kaj se tiče recimo tistega, kar nas se dejansko skozi dan uči kar nas vzgajajo v glasi, vzgajajo nas informacije, ki jih dobimo iz interneta, ki dobimo iz televizije, radi itd. Skratka, gre za en svet posredniščev medijev, ki vzgajajo naš pogled na svet. Ne? In konc koncu sva tudi šole. Biste preumenili mi, da je bila ena diplomska na vaši šoli, na to temo se pravi vzgajanje potrošnika. potrošnikah. Nasloj je bil vzgoja v potrošništvu, naloge, ja. Študent se kvajo v socializacije in je pač izpeljeval, da danes pa šola s svojim pristopom. Prav, meni se di pač prešljivo Ta naloga je bila tako enosmerno, zastavljena, da pač šola, ko po svojo formo danes na koncu proizvede osebke, ki so dojemljivi, sprejemljivi in uporabni za družbo, ki je trebila na potrošništvu. Meni se zdi, da ta šola se da tudi lahko vndale bolj nabilna stvar in eni bodo šli na to sam potrošništvo, do drugi bodo ravno iz tega istega nauka potregno kritično državo. Mislim, modernost, med svež kruh je na eni strani proizvedla to do, do peko ne, proizvodnja v velikih pekarnah, nekje do konca pa do neke točke, zadnji točka se kon konča v trgovini in lepo diši. Druga stran, dvajset sedem mati pač v hofu nekakšno vrst moke, ljudje doma pečejo ne in slovenci so, bela moka ostane, črna, ržena moka pojde. ne, torej slovenci si pečejo doma sami svoj kruh, trgovina je pa to pogruntala mata cele palete, teh, pripravljene moke, ne? kar pomeni, da se je odzvala na neko ravnanje ljudi, ki imajo vtudi, da je ravnajo ekološko zavestno, da jejo boljšo hrano in podobno. Ne? Jaz, jaz mislim, da, je, da so zadeve bolj labilne. Jaz ne bi podlegal, bi sprejel kritiko kolegice, na vseh, pa bi rekel, da to je samo ena plat, da, ni, da se zgodba s tem ne izčrpa, ne? da slovenska šola ne vem, če je kdaj, ampak jaz si mislim, da živela, da bi meni vzgaja uh, kritično misl. Ampak mislim, do vsega, ne samo sloveno. kritični kritične misli slovenska šola, človeku nekaj individu, ne vzgaja vse. Na no, to se ne moram strinjati. No, pač zelo... Bom zelo povedal, ne. Ne, slovenska šola zelo vzgaja kritičnost do samega sebe. Daj. Krati pasivnost, Kritičnost, da so otroci kritično do samega sebe. To se ne zdi, da preveč. Kaj bo do okoljice? Kako jaz to opažam? Ne? Ko vprašam študente, naj povejo pet svojih dobrih glasnosti jih ne znajo našteti. Ko jim pa rečem, da ne štejo, pet svojih slabosti, jih izstrelijo. Pa daj, to mi poveja. To je žalost. To je zelo žalost. Ne? Jaz sem, ja. to jaz sem s malo mm. <laughs> No, to, to ne, mislim, da, da kar, ja. Saj, jaz imamo otroke, ki so šli skozi osnovno šolo, pa se mi zdi, da je tega precej prenesli domov. Kako se odgovorno odnašo do okolje, pač na tisti ravni, kot oni to uspejo razumeti. Za nekimi akcijami, zbiranje papirja in tak naprej, na te ravni, ja. Pa tudi, moram reči, da nekaj v programu pa vem, je teh tema, ne. Mislim, da so mi, ne vem, aktivni del, obi izbirajmo, kateri bojo računje. pa ni tako. če dobiš ima celo to, ono pribro. Novi zvezek, zanimljiv izko, novi zvezek za to, počbeniki, srešlanca, vsako, ne vem, vsake tezine novega, tudi 16, nekrat novi učbeniki kupujejo, se, recimo, bistari dve leti, tri leta, največ novi, avtoskega sestorine. Ampak šolski sladnje so v Sloveniji zelo razviti. Moraš, bodi, bolj previdna. Šolski sladi učbeniški so v Sloveniji izjemno razviti. In Slovenci, jaz sem se pobavljajo z Ludmito Ili, smo lahko na mašni socialno socijalno mrežo zelo ponosni in bi bilo treba našo vlado v poprstih, ker se ne upošteva v nekih močnih socijalnih mrež, ki niso zelo vidne, ki niso zelo institucionalne. Ena takšnih je šolski sladi, druga, te bom povedal, v učbeniki za devet letko je ogromno sistemsko vrajenega povuka o odgovornem vedenju do okolja, do sočloveka in podobno. Mislim, jaz bi bil prvo previdno. Hmm. Ja, jaz pomem zdaj Cartiko zelo dobro obdelati, da bom čez 12, 14 let imel študente, ki bodo njeni učenci v osnovni šoli. Ne? Če bom jaz zdaj Cartiko dobro do diplome obdelal kot svojo študentko, bo v šolo, potem moram počakati koliko 8 pa 4, 12 let ja. in bom imel prvi, ki bodo v in njenega vpliva drugačni. Ne? A veš, to ni, e, ni mislim, da može še dati, lahko sklenem, ne? Očistaj bo, bo pa... pa... še dvakrat zamenjala. Ja. <laughs> ja, pa ne bom jaz edino, ne? <laughs> to se uh, obdeljala. Oče, ja. <laughs> vprašanje glede o uh, tem kje pa vaše nastaja potrošenje? Kje je to v mislim, Ja no, jaz sem uh, tukaj obravnavala več teorij, ena takih je bila uh, družbeno obarvana, če da trošimo, ker trošijo drugi, ker smo vpeti v, v sistem, tako kot ne vem, tekmovalen sistem producira tekmovalca, ki potem spet generira ta tekmovalen sistem, tako zdaj obstoječa potrošniška družba generira potrošnike, ki jo vzdržujejo, recimo. Ne. To je ena teh teorij. Uh, druge, uh, druge so bolj osebno obarvane, torej, Individualno izhaja potrošništvo iz vsakega posameznika. Uh, bazirane, jaz mi jih bazirala predvsem na kritiki uh, potrošništva, torej uh, različne teorije, kjer kljub temu, da imamo več, manj nas to zadovolji, oziroma uh, potrošništvo naše individualne potrebe uh, drastično zadovoljuje samo do nekega relativnega, spet podarjam eksistenčnega minimuma. Potem pa ta krivulja čisto počasi narašča, Um, tako da toliko v tem odkot naj bi izviralo in kakšna naj bi bila kritika tega. Ne? Princip želja, v kateri jate imeli potrošništvo, uh, odkot dejansko ta želja o človeku te zdala boč? Ej, jaz sem glede na to, da sem poskušala kritizirati potrošništvo, vedno izhajala iz te negativne komponente samega sistema. Uh, torej, Sam sistem generira neko željo, ki je dejansko ne zadovolji, čeprav zagotavlja, da jo bo zadovoljil. Zato ta želja ali ostaja ali generira novo. V bistvu, Zdaj smo se dotaknili točke, ki bi oda, če mogoče nekaj na kratku povejal, še, mogoče, nekaj predam vam besednje in zaključimo. Se pravi, potrošništvo in demokracija, kaj potem pomeni potrošništvo za demokracijo, tako imenovano demokracijo, ponovadi se ti stvari načejo, to bomo rekli v modernem času, v Ameriki in podobno. Ampak kaj pomeni za demokracijo oziroma za naš, kako rekoč, občutek svobode potrošništva? A se s to kompatibilno, ker dejansko nas hočejo pripričati, da dejansko stane, oziroma ne celo, tako da stane, ampak je dejansko eno niste. Kajde, vedno pri pravicah je treba eh, hkrati govoriti, pa predvsem govoriti tudi o odgovornosti. Zdaj, seveda, če gledamo na potrošništvo kot na nekaj, nek, nek vidik svobodnosti, torej lahko se svobodno odločim, kaj kupujem, kako račem. Seveda, v tem vidiku je svoboda, na, ampak svoboda je vedno v okviru od neke odgovornosti. Torej, se lahko svobodno ukvarjam obnašam tako dolgo, da ne bom z svojim ravnanjem nekoga prizadel. Ali pa, al pa, al pa nekaj, recimo, ne? če je nekaj tista narava, najširšim pomenem besede. Torej, lahko sem potrošniško svobodno, če s tem ne bom okrog svinjal. Ne? Ampak tega tega ta druga zelo malo da slišimo. Slišimo zgolj v, v to zgodbo o svobodi, Zato, ker pač to koristi ekonomskemu sistemu enega, enega konglomerata, ki se mora reče ZDA, malo pa o tistem to drugem, da ima to potrošno, što tudi zelo velike negativne posledice. In da se lahko potrošnik, dokler se obnašaš, oziroma dokler pač kupuješ ali pa uporabljaš znotraj nekaj skremljivih meja. Jaz sem bil vesel, ko smo pri dnevi gotovili, da je gospodski še trgovina biselka. Mislim, da v ja. Evroparkovni trgovine z vovno šivinskimi zadevincami, ki bi spodbujale delovanje doma, ne? Je. Je? Je. Trgovina Firence. <laughs> Tema sicer v osnovi metrsko blago, ampak tudi ta, ta sortiment pokriva. Uh, nečeva še mogoče. Je trgovina z metarskim glapom. No, Samjeznik. Uh, yeah. E, mogoče um, še nekaj poslati, da imamo čas se ne, da. kako se Kaj je tisto, kar lahko posamezimo danes, vse nekaj smo že pač omenjali, ampak kaj je tisto, kar posamezimo lahko da se pač poskuša operovati te, nekaj pravi, hyporealnosti -realnost, potrošniške družbe, oziroma, da pač drži neko hmesno relativno zdravo, kombinacijo. Vse, kot smo ugotovili, je brez družbe, brez potrošnjštva našega sistema ni, če tudi se naša, no država, trudi pač, ne vem v imeno, ampak vzdrževati neko gospodarsko rast brez potrošnje gospodarsko rasti ne bo, torej kje dejansko pride neka odgovornost tej vlogi ki potem takem ozravem, kje je potem tista osebna odgovornost vsega posameznika, kje je dejansko, dejansko lahko dejanja. ima to možnost, ali dejansko nima izbere. Težko bi rekel, nekakršanje ne, kakar... demokracije se dovečuje. Kot ja. viš, da v dejansko potrošniški družbi dejansko nijem razbere, v tem kako smo v ne? ne uh, izbiro, mislim, da uh, še smer Tako, ko sem večkrat se, ja, pravi, že tudi reko. Znoti od se pravi, nimaš pa možnosti, da ja. si ne potrošniško uh, Ja, se pravi, tu je težko in ostano, kakor je več elementov, praktično v petih to noter. Uh, uh, Stajam pa še zmeren na tem, da, da praktično sam lahko, vsak sam lahko odloča oziroma si svoje meje tudi postavlja. Mhm. Čest kratko in vedenato, da tak rečem. Kaj pa če začne vsi v Bodo zaprli Ne vem, če bi ga zaprli, verjetno bi se Evropark uh, v svoji sestavi, se pravi panožno se sestavi, prestrukturiral oziroma bi se prilagodil uh, novim trendom. To, kar Nis praktično skozi počnemo. Nis, ali odgovorno. Ampak recimo te reči, v bistvu bi bilo to zelo... Ne, ja, ne, čim ne, ne bolj ljudi... Ne, bolj slovenja, di... nevansko, ne tvarke generalno, generalno potem lahko gremo po, po, po celi črti. Ne? Se, ni, ni nujno, da je samo evropark, ki se lahko kde drug tudi. Ampak, če gledamo, sicer v tem, če znamen, samo eno gospodarsko, živilstvo ali kakor tako, recimo prehrana kot tako, potem bi po mojem niz, Podjetek kot takih, če recimo samo polotijo teži zamemo, kakaj prej bilo, se pravi, bolj, recimo, ne vem, kakaj je bilo... Nis, trgovini, povrtnina je recimo zgino, ne? Par, par takih, recimo, bi, bi, ki zdaj proizvaja pa druge, ki, ki imajo recimo manj teh elementov, bistvu, ki, ki so recimo škodljivi ali kakorkoli, ne? se pravi, da, da je človek bolj uh, to ozaveščen uh, in če bo ta masa, recimo uh, teh uh, večja bioproduktov ali kakorkoli da rečemo, uh, potem bo klasična, da tako rečem, prehrambena industrija, sigurno uh, ali se si morala prestrukturirati ali bo pa praktično katera tudi uh, uh, uničena, se pravi uh, šla stačaj. Gleda na to, se pravi, potem čisto uh, se spustimo na, na uh, na ekonomski nevo celotne, celotne države. Ne? Zakaj sem rekel prej, ne, da ni šans, da bomo ker živimo res, da v materialističnem svetu, ki ga poganja tudi tole, ne, da današnje zadovoljstvo za tem, kar pridobimo, uporabljamo, se je semena jutrišnjega nezadovoljstva, kar pomeni naša pričakovanja se dvigujejo ob um, ob torej povečevanju asortimentov, Širina in globine. To je logično. In obratno, hvala Bogu, potem lahko preživimo. To, to pomeni, nekaj smo preomenjali omenjali, da je pomanjkanje, situacija pomanjkane, pa spet tudi takšna, da pa je človek potem tu tak naravnan, da znižuje ta realna prečekovanja. Hvala Bogu, če ne ne bi preživel. Ampak v materialnem svetu, obilja, vigujemo prečekovanja. Realno. Mogoče, kakšen komentar na to, kaj danes lahko naredimo danes oziroma kjeda tisti najboljši kompromis, ki se kapitentem ljudku lahko rotimo oziroma lahko nekako uporabimo v svoje vsakodnevne prakse. Malo na tem področju, no, da se naj razpoko, to... nekako ja, nekako situacijo? V Kamniku je nekaj čitno, v ne? Iper Market se da polni poljenajstiti uri, to je daj pa je drugi. Zelo ljudje gledati neravno sestitinsko kapeljo, ampak cirkev in še potem ja, pidejo kaj drugega malika oboževati. In je to prav nošit, če hočeš kaj kupiti, pet enajst, kaj po enajst je ne mogoče. Mm -hmm. Ta razporeditev, da ljudje gredo tudi kam drugam, ne hočem to povedati, da ljudje vendarle gredo tudi kam drugam, ni samo umeljeno, da bodo prišli samo v uh, hipermarket, je tu in resnici, tako je ti rekel gospod Vredlin. Če se bo naše vedenje spremenilo, se bodo oni morali preagoditi, ali bodo popadli. bo šeš vprašati Če bi jel način, pravzik, prav, država ne dovoljilo bi se spremenil na način življenja da se živejo tako. Če bi jel bi državi slabše šlo, če bi na žele, nekje 15% država zasluži. Da država što Ja, pa vse država za svoje delovanje, pravla, došel Samo se bi imali nekaj ja. češnjični. Zdaj, je ja, možno ta kako presegati? A je kakšna opcija, a je kakšna oblika dejansko, a kakšna alternativa, bo še vprašanje, ne? vidite, bom rekel, mi kot predstavniki, mogoče nekako stroke... Alternative. Alternative so vedno. so vedno. <furip> je po mojo celo je po splošni Ja. Θαその, Večina ljudi, ker, ker ima narej odobno življenje. Ja. Na ravni posameznika pa deluje nekaj, če ima rečemo difuzijo odgovornosti. Ne. Se, če jaz ne, se bom spremenil, kaj pa to pomeni, če se bo 2 milijona slovencev isto obnašalo, za zakaj bi se jaz spremenil? In ker vsak nas individualne ravni na ta način razmišljam, potem seveda so, so pa res redki posamezniki tisti, ki so prepričani, da za svojim obnašanjem vendar lahko nekaj spremenijo. Ampak spobiti, ki je jedro, uh, tega uh, uh, te informacije, te manipulacije, dejansko, zakaj se ljudje začne izpriminjati. konkretno primer, da imamo primer, je mogoče ta le truki ki se je zgodila, za kakšno leto nazaj se trabe. Predtem nišče, sploh v Ameriki ni, ni te zmišlja o temah, kot so globalno ogrevanje. Tudi, če je fikcija, zdaj vidimo se pravi po filmu, uh, imamo Ne, neko novo ekološko pibanje skoraj, ampak še je to ekološko pibanje ponov, ponovno spet pokramporirano v neki novi krok dobičkov, neki novi to. krok konfitu ja. in, in to je daneska jedina spremljena, je spremljena. Nekdo mi bo to videl kot eno posebno nišo, od katerej bo lahko živel, uhum. bo z podobnimi uhum. principi uhum. Da, oblikoval to vrstno dolbo. Ja, moš, moš vedeti, da je to ta neprijetna resnica vendar je Jimmy Carter vrčil, Veliko raziskavo, Global 2000, ki je potem obležala v arhivih ameriške vlade in je nemška založba, levičarsko, ekološko osveščena, kupila za en dolar avtorske pravice in so potem iz Nemčije vozili angliški ponatis v Ameriko, po je potem bil na nemški prevod, boom. Apak je Jimmy Carter bil pa tisti, ki je povezal vse agencije, ministersko, taka debela knjiga z ekskluzivnim metodološkim dodatkom Global 2000. In bistvo je, da ta DVD oziroma film samo po 2000 gledajo, kaj se je zgodilo, gledajo to, kaj so napovedovali, ko je bil Mač Čimi Kartelj predsednik in je bilo še 2000 prihodnost. Ampak kaj poganje se pa vidi to, ne, da je ponudil ta Brennan, da 20 milijonov dolarjev za znanstvenikom, da bodo v GED zadaj noter spet kaj je skrito, to o se pogovarjamo. Kaj pa kooperacija, ne bi rekel, nekako kapitalizem, kot je potrošništvo, kot glavno jedro kapitalizma, nekako je pač usmerjeno k temu razmišljanju, da se lahko je temu reka sebičnost. Ne? Se pravi, pač primarno kako za kapitalizem je da potrošniški sistem, jaz da danes koristiš za sebe in za svoje potrebe. Kaj, kaj pa bom reko sodelovanje, kaj pa kooperacija, kaj pa bom reko tiste no kooperacije, danes mogoče še, še nam, malo starejše, <laughs> mislim, mislim, tudi sebe. Zveni nekako z teh komunističnih časov, se pravi. Ne? Takrat smo govorili o kooperaciji, o nekem skupnem dobru, o nekih uh, dobrinah, ki so del vseh. Danes pa danes govorimo o privatnem dobrinu, govorimo o do, do privatnem dobro, o mojem dobro se pravi, ne Mogoče še gremo tako dalče, za mojo družino, kaj lepo ne gremo, ne. Uh -huh. uh, kje pa recimo kooperacija je možna, bomo rekel, v teh razmerih so sobilovanja drždi in podoristve. Ali bomo rekel, sred to skup samo v sklopu nekega finančnega dobrobita, nekoga, spravi, da je ta krok spet sklenjen? No, Kooperacija je možna, če so lasninske odnose zelo jasne. Takrat, ko da družbena je lasnina, ne, je yeah. bila tudi družbena odgovornost in difuzija odgovornosti. Ker če je to moja, ne potem je tudi uh, lahko uničen karkoli. Medtem, ko v tistem trenutku, ko postane jasno, da to pa je samo moje, se jaz bistveno drugače do tega objekta začnem obnašati in tudi ga ščitim. To ne torej dovolim, da se uničuje, ker je pravok tega, ne, da, kjer bi bilo pročakoval, da bomo družbeno družbeno eh, vsi ščitili, ker je od nas vseh in bilo ravno, da smo se neodgovorno odnašali do tega. Kaj je v nas s pročakovanjem? Replika na asociacija. Če preko se pa se pa za v tom samo en dole. Nisem da se moramo spremaliti. druge versije pa to, mislim, da poznam ne, movoci, mislim, ne, putem, ne, putem. Daj, ne dadelo, to. To mos. Ja, inflik, je se bildalo, je gospod, ki je celo čisto, pa, restao, pa je lepo na razstavljal, kaj je pa njim da no da... Vse no, no, je to, Za se se ne udi, kar se mi zdi, 10%, 10% uh, je zavisnega davranja, 90% nezavednega. Vse te agencije, ki se ukvarjajo s prečevanjem človeških nebeških reakcij, utripa in in in Ne, ne sosed, ne ostali, eno mi smo tisti, ki lahko resvetujemo tistim te no. nekaj delamo to za čez 5 let, 10 let, 15 let, čez 15 let, čez to ni pomembno, nevažne, da delam na srednje srednje. In ne da vedemo tem, jo, Zato pa če jaz ne bom, oziroma če bom jaz pa, da bom ne bo kam za vse od tega. No. To, to, to 10% je nekaj blizu statističnega napljučja, se pravi, da dejansko to ni skupina, bom rekel, to so odpadnike v koncu koncu, kdo bo pravi, da teh 10% ima moč, oziroma, da, ali pa da teh 90% mogoče ni tako zaslepljenih, da teh 10% ne jemlja kot relevantne? Najbolj smešno je, da teh 10%, ki je ozaveščeni, ne? na njih fajn služijo tisti, ne? ki jim prodajo, je stvari. Svele, mislim, če imaš kuponove. Ja. In ti pogledajte na Marigorsko ekološko tržnico, kako stane stvari, nenormalno visoko, ampak ljudje, ki so v to kupujejo in mislijo, ne? In oni in fajn živijo na njihov račun, ker to, to, to je neracionalno visoka cena. Ne, ne, ne. Kaj so vam dva dva predloga? Ker smo na koncu, imam dva predloga, predlagam vam, da Si greste do konca tedna sposobili dva romana Emila Zolaja. Prej že so odsovili, da jaz mu take predlagam. trebuh Periza je eno slov, drugi pa je denar, roman o borzi in o tem, kako ljudje živijo vezani na borzo ali odvisni od tega, kaj se zgodi na borzi. In je to, da je to pri nas relativno nov pojav, ki po ima v poročilih velik delež, pa težo, Opazno, prisotno. Na skratka, ta dva romana priporočam za neko poodmev temu današnjemu pogovoru. Je pa še erika, troma, ne biti, ali meti. Meti, obrani, Ja, no, to je jasno. Ja, zelo močni gledalec poslovje. Pravno se počujem, zaključiti. Tema je res uh, na nek način nehvaležna, čeprav koliko opazujem. Zelo potrebna, da se to pač diskutira, ker nekako z nekega razloga se mi zdi, da potrošništvo postaja tabu ali pa bom rekel neka naturalizirana zadeva, ki ga v bistvu nikoga nikako ne, ne zanima, ker se množi vsakodnevno. Jaz ne vem, če vam samo ja star občutek, se moče tudi vam zdi, da potrošništvo nekako postaja nekaj samo neonega, nekaj kar danes. Ne, zore ali reklamni agencije naj ni nič nam morda. Greš. What you about the scene that is going to be able to Skratka, mislim, da je to spet ena taka stvar, o kateri bi bilo treba še kaj več reči tem, pa bom rekel količ in mogoče tudi rešitev je, pa toliko, da verjetno teh eni uri in pol, koliko smo danes porabili, niti, niti imeli, nismo imeli možnosti, pa že tako, mislim se, mogoče, mislim, se je kaj splošnih tem, pa tudi mogoče pač togi, ki bi mogoče dijake zanimali in tako dalje, kaj več pa mogoče v kakšnem drugi priliki, Gaško bi se vam pač ne rešil zahvalo, se vam pač tega, pa mogoče jim kratek poplav sponovno. No,